...del cronostato degli anarchici toscani, A 40 anni di distanza da quei fatti, siamo nuovamente di fronte a un attacco feroce da parte dello Stato e dei suoi apparati repressivi contro ogni manifestazione di dissenso. Da recenti arresti e danni dei compagni e delle compagne del movimento Notav, alla repressione pervasiva e diffusa del controllo sociale contro tutti coloro che muovono una critica radicale al paradigma dominante, passando per le istituzioni totali come carceri, ospedali psichiatrici e centri di identificazione ed espulsione. La repressione e il controllo sociale si realizzano massimamente nelle istituzioni totali e nelle strutture detentive. Ecco dunque le politiche razziste, la reclusione e la deportazione dei migranti in istituzioni repressive, Ecco la residenza neofascista, alimentata dalle istituzioni, dalla Chiesa e dai padroni. Una violenza che si scatena, come nei casi di Torino e di Firenze, ora contro i rom, ora contro i lavoratori senegalesi, contro, ora contro qualsiasi settore sociale marginale. Gli anarchici oggi a Pisa portano in piazza non solo una parte della storia del movimento anarchico, ma anche un aspetto importante della memoria della città di Pisa. Siamo in piazza per ricordare Franco Serantini, anarchico, rivoluzionario, contro la repressione, contro il razzismo, contro ogni fascismo, per una società di liberi ed uguali.